Salme 83 En salme, en sang med musikkelighetssagelse av Asaf. Gud, forhold dig ikke taus. Vær ikke stum og forbli ikke stille, du gudomlige. For se, dine fiender er i opprør, og de som intenst hater dig har løftet hode. Mot ditt folk fører de med list sin fortrolige samtale, og de sammensverger sig mot dem du skjuler. De har sagt, «Kom, og la oss dem som nasjon, så Israels navn ikke lenger blir husket. For med hjerte har de forening rådslått. Mot dig ga de seg til slutte en pakt. Edomstelt og Ismailittene, Moab og Hagrittene, Gebal og Ammon og Amalek, Filistea sammen med innbyggerne i Tyrus. Ja, også Assyria har sluttet seg til dem.» De er blitt en arm forlått sønner. Gjør med dem som med Midian, som med Sisera, som med Jabin ved Kishons Elvedal. De ble tilintet gjort ved endord. De ble til gjødsel for jorden. La deres fornemme bli som Oreb og som Seb, og alle deres høvdinger som Seba og som Salmunna. De som har sagt, la oss ta Guds tilholdssteder i eje for oss selv. Min Gud, la dem bli som en tistelvirvel, som halmstrå for vinden. Som en ild som brenner opp skogen, og som en flamme som svirer av fjellene, måtte du på den måten forfølge dem med din storm, og gjøre dem forferdet med din stormvinn. Fyll deres ansikter med vannære, så folk kan søke ditt navn, Jehova. Måtte de bli til skamme og bli forferde til evig tid, og måtte de bli beskjemmet og gå til grunne, så folk kan kjenne at du, som har navnet Jehova, du alene er den høyeste over hele jorden.